14. Nå skjedde det i de dager da Amrafel var konge i Sinjar, Ariok, kongen i Elasar, Kedor-Laomer, kongen i Elam, og Tidal, konge i Gojim, at se førte krig mot Bera, kongen i Sodoma, og mot Birisha, kongen i Gomora, Shinab, kongen i Adma, og Shemeber kongen i Sebojim, og kongen i Bela, det vil si Soar. Alle disse marsjerte som forbundsfeller til Sidim Larsletten, det vil si Salthavet. I tolv år hadde de tjent Kedor og Laomer, men i det 13. året gjorde de opprør. Og i det 14. året kom Kedor og Laomer, og like så de kongene som var med ham, og de beseiret refaitene i Ashterot Karunayim, og susittene i Ham, og emittene i Shave Kiratayim, og horittene på deres fjell Seir, ned til El-Paran, som er ved Ødemarken. Så snudde de og kom til en mishpat, det vil si Kadesh, og beseiret hele Amalakittenes område, og også Amorittene, som bodde i Hasas on Tamar. Da rykket kongen i Sedoma ut, og like så kongen i Gomorra, og kongen i Adma, og kongen i Seboim, og kongen i Bela, det vil si Soar og de stilte seg opp i slagården mot dem på Sidim-Lavsletten. Mot Kedor-la-Omer, kongene Elam og Tidal, kongene Gojim og Amraphel, kongene Siniar og Ariok, kongene Elazar. Fire konger mot i fem. Nå var Sidim-Lavsletten full av groper med asfalt, og kongene i Sødoma Gomora la på flykt og fall så ned i dem, og de som ble igjen flyktet til fjellområdet. Så tok seierherrene alt godse i Sodoma og Gomorra og all maten deres, og dro sin vei. De tog også Lott, Abrams brorsønn, og hans eiendeler, og dro videre på sin vei. Han bodde da i Sodoma. Etter dette kom det en mann som hadde sluppet unna, og fortalte det til Abram, hebreren. Han bodde da i telt mellom de store trærne som tilhørte av Mamre, bror til Eshkol og bror til Aner, O de var Abrahams paktsfeller. Slik fikk Abraham høre at hans bror var blitt tatt til fange. Da mønstret han sine trenede menn, 318 slaver som var født i hans husstand, og forfulgte dem helt til Dan. Og om natten tok han og delte sine styrker, han og hans slaver, mot dem, og på den måten beseiret han dem, og forfulgte dem videre helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus.» Så tok han alt godset tilbake, og han tog også sin bror Lott og hans eiendeler tilbake, og like så kvinnene og folket. Så gikk kongen i Sodoma ut for å møte ham, etter at han hadde vendt tilbake fra seiren over Kedor Laomer, og de kongene som var med ham til sjave det vil si kongens lavslette. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin, og han var prest for den høyeste Gud.» Så velsignet han ham og sa, «Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som har frambrakt himmel og jord, og velsignet være den høyeste Gud, som har overgitt dine undertrykkere i din hånd. Så gav Abraham ham en tiende del av alt. Deretter sa kongen i Sedoma til Abram, «Gi meg sjelene, men ta du godse.» Da sa Abraham til kongen i «Jeg løfter min hånd og avlegger ed overfor Jehova, den høyeste Gud, han som har frambrakt himmel og jord, på at jeg ikke skal ta noe som helst av det som er ditt. Ikke engang en tråd eller en sandalrem, for at du ikke skal si, det var jeg som gjorde Abraham rik. Ingenting til meg. Bare det de unge mennene allerede har spist, og andelen til de mennene som dro med meg, aner Eskoll og Mamre. La dem ta sin andel.»